Попробують розгадати всі ці загадки з убивствами, і вона повинна допомогти йому. Після того, як усі заснуть, вони вийдуть із дому кожне окремо і зустрінуться в умовленому місці біля струмка. Він сказав, що здогадується, хто вбивця, і вони спіймають його на гарячому. Молі слухняно йому підкорилося але розум її каламутився від наркотику, який він щойно дав їй, і це сповільнювало її ходу. Тім прийшов на місце зустрічі першим і побачив, як йому здалося, Моллі. Золоте волосся і світло-зелену шаль. Він підкрався до неї ззаду, затолив їй долоною рота, засунув її голову під воду і тримав, поки вона не захлинулася. Приємний молодик! Але чи не простіше було б дати їй смертельну дозу наркотику? Набагато простіше, звісно, але така смерть могла б накидати на нього підозру. Пам'ятаєте, що всі наркотичні та снодійні засоби були поміщені поза досяжністю Моллі? Якби вона добулася до них знову, то хто міг би допомогти їй у цьому, як не чоловік? Та якби у новому нападі розпачу вона вийшла з дому і утопилася, поки її невинний чоловік спав, то вся ця історія здавалася б романтичною трагедією. І навряд чи хто подумав би, що вона втопилася не самохідь. Крім того, додала міс Марпл, убивці не люблять щоб усе відбувалося просто, вони не можуть відмовитися від застосування творчої фантазії. Схоже, ви переконані в тому, що знаєте про вбивць все. То ви так думаєте. Тім справді не знав, що втопив не ту жінку. Міс Марпл похитала головою. Він навіть не подивився на її обличчя а побіг додому так швидко, як тільки міг. Зачекав там годину, а тоді почав організовувати її пошуки, граючи роль розгубленого і переляканого чоловіка. Але якого біса лакісто бичила біля того струмка посеред глупої ночі? Міс Марпл збентежено кахикнула. Мабуть, я думаю, вона когось там чекала. «Едварда Гіллінгтона?» «О ні», – сказала міс Марпл. «Між ними все було скінчено. Я думаю, хоча це тільки моє припущення, що вона могла чекати Джексона». «Чекати Джексона?» Я помітила, якими очима вона дивилася на нього раз або двічі. Промурмотіла міс Марпл, відвертаючи погляд. Містер Райфайл присвиснув. Ох і жеребець мій Джексон! Мабуть, жодної жінки не об А тім, певно, пережив велике потрясіння, коли з'ясувалося, що він утопив не ту, яку хотів утопити. Так, справді, він лебонь був у розпачі. Моллі залишилася жива і десь тут блукала. А історія... Про її психічне захворювання розвіється, як дим, коли її огляне досвідчений психіатр. А коли вона розповість про те, що він домовився зустрітися з нею вночі біля струмка, то як він зможе це пояснити? Його єдина надія полягала в тому, щоб якнайскоріш її порішити. Тоді б йому залишався непоганий шанс, що всі повірять, ніби Моллі, у нападі божевілля втопила лаки, а потім, нажахана своїм вчинком, наклала на себе руки. «І саме тоді, – сказав містер Райфайл, – ви вирішили виступити в ролі немезиди, чи не так?» Він несподівано відхилився назад і зареготав. «Сміх та й годі! – сказав він. Якби ви могли подивитися на себе в ту мить, коли з'явилися переді мною вночі, у пухнастій рожевій шалі, обмотаній навкруг голови, і заявили, що ви не мезида, я ніколи не забуду тієї сцени. Епілог Настав час від'їзду, і міс Марпл чекала в аеропорту свого літака. Багато людей прийшли провести її. Гіллінгдони вже відлетіли. Грегорі Дайсон відлетів на один з інших островів, і поширилося чутка, що він закрутив роман із якоюсь аргентинською вдовою. Сеньора де Касперао повернулася в Південну Америку. Молі прийшла провести міс Мартл. Вона була бліда і худа, однак мужньо витримала потрясіння від того, що з нею трапилось? Із допомогою одного з повірених містера Райфайла, в якому він телеграфував в Англію, і далі утримувала готель. «Чим більше у вас буде клопоту, тим менше турбуватимуть вас спогади», зауважив містер Райфайл. «Тож тримайтеся за цей готель». «А ви не думаєте, що стільки вбивств людям?» Подобаються вбивства, коли вони вже розкриті. Запевнив її містер Райфайл. Працюйте, дівчино, і не занепадайте духом, і не сахайтеся всіх чоловіків, тому що вам трапився один негідник. Ви кажете саме те, що і міс Марпл. Вона завжди запевняє мене, що мій справжній обранець ще прийде. Містер Райфайл Усміхнувся. Певно, йому сподобалося це порівняння. Отже, тут була Моллі, були брат і сестра Прескоти, і, звичайно, містер Райфайл і Естер. Естер, яка ніби постаріла і здавалася дуже сумною, із якою містер Райфайл був несподівано дуже ласкавий. Тут таки крутився і Джексон, прикидаючись, ніби доглядає багаж міс Марпл. Цими днями він, знай, усміхався, і це свідчило, що він одержав добрі гроші. У небі почулося гудіння. Наближався літак. Посадка тут відбувалася без зайвих формальностей. Ніхто не пропонував пасажирам пройти до виходу восьмого року чи виходу дев'ятого, усі просто виходили з невеличкого, заквітченого павільйону на злітне поле. «До побачення, Люба Міс Марпл!» – поцілувала її на прощання Моллі. «До побачення, прилітайте ще навідати нас!» – промовила, тепло потиснувши їй руку, Міс Прескот. «Ми з великою приємністю познайомилися з вами». Сказав Канонік, я палко приєднуюся до запрошення моєї сестри. Усього вам найкращого, Мем, сказав Джексон, і пам'ятайте, якщо вам знадобиться добрий масаж, телефонуйте мені, і ми з вами домовимося. Лише Естер Волтерс відійшла трохи вбік, коли настав час прощатися. Проте міс Марпл не стала нав'язуватися. Містер Райфайл підійшов останнім. Він узяв її за руку. Аве, Цезар! Нос морітурі те салютамус сказав він. Боюся, я не дуже добре знаю латину сказала міс Марпл. Але ви мене зрозуміли? Так. Вона не сказала більше нічого. Вона добре знала, що він хотів їй сказати. — Для мене було великою втіхою познайомитися з вами, — сказала вона. Потім перетнула злітне поле і сіла в літак.